Ronebi, Svédország. Három nappal korábban. Nevével ellentétben a svéd-demokrata párt már évek óta egyáltalán nem demokratikus úton akarta megállítani a Skandinávországot elárasztó menekült hullámot. A párt vezetője, Lukas Westrop, egy déli kisvárosból Ronebiből irányította az ország védelmét. Rendszeresen beszélt arról, hogy a svéd hazát meg kell óvni a muszlim sáskahattól és az egysejtű parazitákostromától. Azt állította, hogy tudja, miről beszél, hiszen testközelből tapasztalta meg, mi történik egy európai közösséggel, ha aránytalanul sok muszlimot fogad be. A 13.000-es ronebi 2400 menekült élt. Nagy részüket Szíriából és Jemenből fogadták be. Tíz lakosból ketten nem a városban, még csak nem is Svédországban születtek hanem valahol a közelkeleten. A fakóbőrű, bőrű, napsütést ritkán látó svéd politikus, akit állandóan rasszizmussal vádoltak, az amerikai elnökhöz hasonlóan szinte minden nap barnító krémet kent az arcára. A keze hófehér maradt, az arca viszont sárga répa árnyalatú volt, természet ellenesen barna. A tokás, kicsit elhízott skandináv férfi a homlokánál már kopaszodott, Úgyhogy ritkuló haja alól éles kontrasztként világított a hófehér fejbőr, mert oda már nem tudott barnítót kenni. A fehér kéz izgatottan tépte fel a reggeli gyors postával érkezett levelet. A Fedex néhány perccel ezelőtt kézbesítette Lukas Veströp második emeleti irodájában, miután a jellegtelen épület földszintjén félig meddig kocsmaként üzemelő kőpadlós kávézó a bistro Baggorden pincére felengedte hozzá a futárt. A borítékon a politikus, akinek a népszerűsége megrémisztette a valóban demokratikus Svédországot, vörös pajzsot látott, rajta aranyszínű, kétfejű sassal. A levelet az Oroszországi Föderáció elnöke küldte. Ez angolul és civil betűkkel is ott állt rajta a bal felső sarokban. Lukasz Vesztrök azonnal tudta, hogy a levél csak is Vladimir Putyintól érkezhetett, mert egy hónappal korábban már kapott tőle hasonló üzenetet. Azt is ugyanilyen szirádás, elegáns, erőt és hatalmat sugárzó borítékban küldték. A kétfejű aranysas domborműve két milliméternyit emelkedett ki a szokásosnál vastagabb hófehér papírból. Amikor a svéd sárga répa fejet, mert gyűlölői így hívták Lukasz Veströpöt, elérték a feltépet borítékból kiáramló lépfenes pórák, nem történt semmi. Az elhullott szarvasmarha lépéből elkülönített antrax baktérium a boríték felbontásának pillanatában még csak szétterült a levegőben, láthatatlanul lebegett az irodában, aztán pár másodperc múlva bejutott a 48 éves férfi tüdejébe. A lépfene lassan áramlik szét az emberi testben, és csak három nappal később, öl. de akkor nagyon gyorsan. A svéd demokrata párt vezetőjét olyan hirtelen ölte meg, hogy köhögve összeszoruló tüdővel és görcsben elzáródó légcsővel fulladt meg. Pár perc alatt. Ráborulva ugyanarra az íróasztalra, ahol a levelet három nappal korábban felbontotta. A feladó természetesen nem Vladimir Putyin volt. A boríték egy nápolyi papírnyomdában készült, pontos másolataként az olyan leveleknek, melyeket az Oroszországi Föderáció elnöke valóban küldeni szokott. Könnyű volt lemásolni, mert a cicomás borítékok fotóival tele volt az internet. A levél felbontása után a halál beáltáig tehát eltelt három nap. Úgyhogy a mentők nem sokkal azután érkeztek ki a Ronebi irodába, hogy az Atlanti-óceán túlpartján Markó és Stephen Wardropper beléptek Audrey Hill Central Parkra néző Art Deco nappaliába. A svéd politikus nyakán, Arcán és melkasán látható koronfekete elszíneződések azonnal egyértelművé tették, hogy lépfene támadás áldozata lett. A stokholmi rendőrség erről két órával később adott ki közleményt. Aznap Európában ez volt a hatodik olyan merénylet, melyet a sajtó azonnal összefüggésbe hozott az iszlámterrorizmussal. De nem az utolsó. A képzeletbeli Vladimir Putyin három nappal korábban egyszerre tíz politikusnak küldött vastag, elegáns borítékban levelet. Mindegyikük migráció ellenes felfogásáról volt ismert Európában. A magasabb rangúak, akik nem személyesen bontották fel a leveleiket, még Vladimir Putyinét sem, túlélték a merénylet kísérletet. Az ő esetükben az áldozat a titkárságukon dolgozók közül került ki. A kétezres évek elején lezajlott, és öt halálos áldozatot követelő amerikai támadás kópiájának tekinthető levélküldő akciót túlélte Csehország elnöke, Milos Zémán, aki arról vált hírheti a világ sajtóban, hogy Prágát csadorban járkáló nőktől féltette. Megfosztanak majd minket attól, vizionálta a Cseh politikus, hogy a szépségüket megcsodáljuk, például a nyilvános strandokon. Bár néhányuk testét elnézve ez nem is baj, mondta, mert vannak olyan arab nők, akiket jobb lenne úgy becsomagolni és annyira eltakarni, amennyire csak lehet. Viszont vannak olyanok is, akikről le kellene tépni mindent az utolsó cafatruháig. Túlélte a merényletkísérletet kísérletet Le Pen, a francia szélső jobboldal vezetője, Jaroslav Kaczynski, a konzervatív lengyel jog és igazságosság párt elnöke, valamint Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Áldozatul esett viszont a populista alternatíva Németországért párt türingiai frakcióvezetője, Björn Höcke. A titkárnője nem nyitotta fel Putyin levelét, mert ezt a megtisztelő örömöt meghagyta a német politikusnak. Az ő meggyilkolásának híre végkép sokkolt a Németországot, hiszen pár órával korábban 43-an haltak meg Berlinben, a párt Bundestag képviselői ellen elkövetett buszmerényletben. Belehalt Putin levelébe Robert Ménáris, egy dél-francia kisváros Bézié polgármestere, aki szintén ismert volt idegen gyűlöletéről. Csak az jöhet, aki tud viselkedni, mondta minden alkalommal, amikor a városából kihajította az üres lakásokat illegálisan elfoglaló arabokat. Franciaországban egyébként volt egy másik áldozat is, akiről európai idő szerint délután négykor már tudni lehetett. Nadine Morano. A francia republikánus párt európai parlamenti képviselője mindig a vallásháború korát idéző kifejezéseket használt, amikor a fehérfaj fennmaradását veszélyeztető európai folyamatokról beszélt. A merényletek közül értelemszerűen a milánói és a római zaklatta fel inkább a közvéleményt, elsősorban az olaszt. A vonat elélökött ismeretlenek halál a Milánóban és az itali-római élelmiszerüzletében elkövetett lövöldözés kiszámíthatatlansága rémisztően hatott az emberekre. Bárki ott lehetett volna. A politikusok ügye és a Budapesten lelőtt plébánosé kevésbé tűnt megrázónak, bár ezt persze senki sem merte volna így kijelenteni. De mégis, politikusnak vagy papnak állni nem kötelező. Az átlagember, pontosabban a köznép, ahogy Itália polgárairól az olasz tévé híradókban beszélni szoktak, velük kevésbé tudott azonosulni. Mindezek alapján aligha véletlen, hogy a véres pénteki leszámolás sorozatról szóló hírek élén a milánói és a római merénylet állt. Az öt civil áldozatot követelő milánói vonatmerénylet furcsamód még Németországban is megelőzte a berlini buszrobbantást, hiába volt ott sokkal több áldozat. Egészen addig, amíg ki nem derült, hogy a német fővárosban nem csak politikusok haltak meg, hanem hét járókelő elő is. Akkortól már ez volt a vezető hír egész Európában. De nem sokáig. Az iszlám állam nevében az Easy anyan megosztó oldal darkwebes, ozint felületén közzétett nyilatkozat ugyanis mindent vitt. Sokkolt Európát főleg mert az Európol, az Európai Rendőrségi Hivatal 20 percen belül megerősítette, hogy az oldal valóban része annak a 150 Európán kívülről üzemeltetett, de csak az Unióban aktív felületnek, melyet a létező 22 ezer ilyenből az Európai Rendőrség is az Iszlám államhoz köt. A közlemény szövege így szólt. A jóságos és kegyes Allah nevében. Allah azt mondá, hogy ők azt hiszik, erős az ő váruk, ami majd megvédi őket Allah támadásától. De Allah onnan támadott, ahonnan nem számítottak rá, és terrort ültetett a szívükbe. Rémisztő félelmet, és ezért rettegésükben önkezükkel rombolták le saját házukat. Halljátok hát a figyelmeztetést, hitetlen emberek! Ó, a látnok kivetíti elétek sorsotok! Álhászl kettő! Az áldott harcban, melyet Allah könyörületessége győzelemmé fog varázsolni a kalifátus bátor katonái számára, Allah gondoskodása legyen velük, célba vettük a keresztet legmagasabbra tartó hitetlen városokat, melyekben csak a prostitúció, a szenny és a bűn rothadása tombol. Rettegjetek hát Manchester, München, Milánó, Bologna, Antwerpen, Lyon, Salzburg és Sevilla bűnösei, akik nem akarjátok soraitokban látni az iszlám fényét, gyűlölitek figyelni városaitok utcáin az Allahot imádó hitet, mert sorvadó szívetek elszakadt az élet legfontosabb forrásától, a szeretettől. Allah keze vezette harcosainkat, akik az elmúlt hetekben néma lopakodással járták be élelmiszerboltjaitokat, apró injekciós tűben hordva szét városaitokban a halált. Tudjátok hát és értsétek, végetek van! Az élet kimúlása már bennetek lakozik, mert megettétek. Felzabáltátok bűnös konzumálásotok fertőjében, és most hízott testetek bél gomolyagját járja át a botulinum toxin. Allak áldása és békéje száljon halottaitokra, viszont a pokolba tartó útjukat őrizze a ti prófétátok. Sonkák, szalámik és zöldségek hordozták a Clostridium botulinum idegmérgét testetekbe. Anyagcserétek holnaptól leáll, légzésetek megbénul, idegrendszeretek blokkolódik. Bűnösök vagytok, mert hazátokban és városaitokban nem akartátok Allahot magatokhoz ölelni. Fiainkat és asszonyainkat gyűlölettel vettétek körül, megaláztátok és kiközösítettétek. Szószólóitok már halottak. Most a ti szívetek következik. Ti fogtok elsorvadni a halálfélelem zsibbasztó görcsében. Allah áldása szálljon a mi bátor fiainkra, akik megtették, amit megkívántunk tőlük. Ha elfogjátok őket, bosszútok nem fog majd rajtuk. Keresztes háborútok gyalázatos. Allah magához öleli összes mártírját, és mi követni fogjuk az ő fényes útjukat. Allah a legnagyobb, és Allahé a dicsőség, meg az ő hírvivőjé, és azoké, akik hisznek benne. Al Nyolc.